Biografii Memori Heroica. Scenariu radiofonic de Pavel Câmpeanu Carl. Ai avut noroc cu profesorul Varing. E un doctor excepțional să ne Și domnul Consilier, intim, cum se caută la el? L-am auzit spunând că... Am treabă, lucrez, nu pricepi Pricep, dar sunt câteva chestii recente. Am adus dimitorne și vibratorul Vibratorul? ce e asta? mi a explicat doctorul Varing tot Cât costă? N-am bani Ți-l-a trimis cum prumut Gratis Nu-i-l înapoi Obule, vrei să te vinde sau nu? Nu am de ce să mă vin, nec. A fost o criză, a trecut, gata Tu erai copil, ai căzut rău odată, ți minte? Asta nu înseamnă că ai rămas șchioptată viața Dar lipitor trebuie să le pui imediat Borcan plin cu monstre ia de aici să nu le văd Ludwig, te rog, am venit să te ajut Nu se să suport capriciile tale hmm. Ce-ar fi să bem ceva? N-am nimic Ce porcărie Vrei să-ți arăt cum se pun lipitole? Nu, nu, nu, nu, nu, Carl, nu acum Știți ce? Arată mai bine cum funcționează vibratorul da. Profesul Varing Profesorul Waring a spus că Dar în sfârșit Uite acesta e un mic generator. Îl pornim cu manivela. Așa. A. Acum luăm canulele. Una, două. Vezi? Vezi? Uite de bine. E foarte ușor de învățat. Le prindem de generator și le introducem în urechi. În urechi? E un mecanism foarte modern. pune în vibrație din panul și îl stimulează. Lasă-mă să-ți -ți, să lași șediu. Apleacă-te. Așa. Acum... Accelerăm vibratorul Nu, nu, asta e unealtă de călău, nu de doctor Hai să te obișnuiești cetul cu încetul Da, da, întunecat, ai scuțință de a te obișnui încetul cu încetul Cu ce? Cu orice Cât e ceasul? No, Ar fi trebuit să te duci la lecție, la Contesa Guiciardi. Când am venit adinea ori credeam că și plecat, dar am auzit pianul din stradă și... v să zic că se aude în stradă, da? Ce faci? Nu te duci? Hei, bătrânul meu Carl, ce ceartă stupidă și nu ne-am văzut de atâta timp, aproape un an. Am pregătit scrisoarea către Clement S-au adunat atâtea pe capul meu Și singur, singur de tot, înțelegi? Poți crăpa fără să ai cu ei spune o vorbă Tu ce mai faci? Lasă asta, Ludic Sunt unele lucruri foarte urgente de pus la punct După aceea vom discuta Nu ne-am văzut de aproape un an Spune, sunt tare schimbat? E, tare, tare, tare Viața ne schimbă pe toți Da, da, ea ne schimbă pe noi Da, noi pe ea eu simt cum îmi sfărtecă frontea Cu degetele ei de fier <laughs> Dezmierdări de mamă vitregă M-au umplut de zvârșitări Ludvig, ascultă Să-ți citesc scrisoarea către Clement Luni am concert, adică mâine A treia sinfonie, Carl Am să-i spun Eroica Înțelegi, nu De fapt, tu mai înțeles întotdeauna Un secol nou Oamenii Oamenii le trebuie o muzică nouă. Muzica secolului XIX. Clement are nevoie de timp să se prezinte pregătit la repetiția generală. Așa că... Și, și spui că pianul se auzea din stradă? Dacă nu vrei să citești scrisoarea, atunci semnează Mie e foame. Ce-ar fi să dăm o fugă la frauților? Să-mi fulecăm un falnic vienez. atvienez. Ludwig, trebuie să fie rezonabil. Nu poți să dirigezi concertul în stare asta. Mie e de foame și... pot. Și am să-l dirijez Te-ai gândit ce s-ar întâmpla dacă ai avea o criză chiar în timpul concertului? Asta mai auzit-o! Ce vreți de la mine? Ce vreți? Nu pot să dau simfonia treia pe mâna unui papă lapte Băi asta spun și eu Concertul trebuie amânat Între timp te tratezi, mai îmbunătățești partitura Teresa nu are încredere în mine, dar tu nici în simfonie Orice lucrare poate fi îmbunătățită, nu-i așa? Eu, în scrisoare, am prezentat oferta propusă de Contesa Brunswick. Deși dacă ar fi după mine... Da! Tu ai îngropat și concertul și sinfonia. Adevărul e că, totuși, dacă se întâmplă ceva la concert, nu-ți compromis numai sinfonia asta. n ce să mi se întâmple. Sunt sănătos, Tun. Doctorul Waring de alte părere. Mă, și vede ei bine, v-ați grăbit. Nu sunt sterv. Sunt un om viu. Sunt un om viuș. Sunt un om viu. Ești nedrept, Ludvig, ca de obicei. Dincolo de faptele cele mai bune, cauz întotdeauna o cauză Fericiți cei ce se mulțumesc cu faptele Și vai celor care le caută cauzele Zici că pianul se auzea din stradă? Da, se auzea Îți spuneam că în, caz de... în cazul unui nou accident la concert Te poți compromite în general ca autor Și așa veniturile pe care le obții prin editura lui Hofmeister sunt știi În sinfonia asta este și un marș funebru Vrei să ți cânt? Da, are, sigur. Dar întâi semnează scrisoarea către Clement. Situația e de așa natură încât trebuie să luăm toate măsurile. Nu putem ști ce are să întâmple. Nu putem. Asta e arma noastră cea mai credincioasă. Cine nu-și poate uita trecutul, merită măcar consolarea de a-și ignora viitorul. Ascultă. ce mai frumos în viitorul nostru E bezna care l-înconjoară Dăm scrisoare Da, poftim Să-ți dau și pană Tu ce crezi, Carl? Dacă vări un om într-o cursă de șoareci, Cu timpul el ajunge să se simte șoarece, nu așa? Nu înțeleg ce vrei să spui În orice caz... N-ai de ce regreta că ai semnat Azi e duminica, mâine luni Ajunge să se simtă șoarice? Sau ajunge să fie șoarice? <trui> Încetează cu strigătele astea, Ludwig Ai o vârstă la care ești dator să știi să te stăpânești Trebuie să fim decenți Să <trui> fim Ursa! Ce mai stai, Carl? Du scrisoarea repede spune lui Clement spune că Beethoven s-a spânzurat de o cheie de sol <laughs> Strașnică veste! Șezi, Carl Ce aici De ce te-ai Nu-mi place să fiu tratat ca un kelner. Cum? Cum? Ce spui? Între un chelner și un revizor principal E o deosebire pe care țin foarte, foarte mult să nu o uite nimeni. Aș fi vrut să orbesc, Carl. Asta e. Faptul că scriu scrisorile nu înseamnă că am ajuns secretarul tău. Pentru mine, lumea e sunet. Nu am nevoie să o văd. Nici să miros, nici să o Nimic. Iar faptul că... Accept să-i domnului Clement Nu te îndreptățește să mă iei drept un curier Am surzit Îți dai seama, Carl? să pe grinzing și Deodată calul A început să tușească Vizitiu a oprit, să a dat jos Și și-a lipit urechea de pieptul animalului bolnav Orice vizitiu își poate lipi urechea de pieptul calului său Ca să-l asculte cum răsuflă Să-l asculte și să-l audă Aș vrea să-ți fie limpede, Ludvig Că nu sunt călăuzit de niciun interes personal Mai eu nu-mi pot lipi urechea de pieptul calului Fac toate astea numai din mărinimie creștină și din, din dragoste frățească sunt ca o pasăre fără aripi, Carl. Dar, dar o pasăre fără aripi, la urma urmei, nu mai e pasăre, nu-i așa? Dragă frate, n-am putut niciodată să gust vorbăria ta exagerată și lipsită de logică. Aș vrea să reții un lucru. Pasărea fără aripi e mai umilă ca un șarpe. El se târăște. Dar ea? Nici să se târăscă, nu știe. Și poate nici nu vrea. Ce spui? Atât aș dori să reții, Ludvig. Dacă se mai întâmplă să-mi vorbești fără cu cuvenită, nu mai calc pe aici. Trebuie să respectăm dreptul fiecăruia la demnitate. Pe semne că iar am supărat, nu? E și firesc. Știu, știu, știu. Sunt neatent, sunt grosolan. Îi jignesc tocmai pe cei care îmi vor binele. Și tu îmi vrei binele, nu? Ce fel de întrebare e și asta? Așa că iartă-mă. Iartă-mă și... Mi-e frică. Ce mai încoace și încolo? Am, am... Nu știu, am avut patru crize. Când... Când lumea piere din jurul meu și ating clapele pianului, nu o sunetul tu, dar îl simt vibrând. Năvălește în conștiința mea prin vârful degetelor. Dar când dirigez... Dirigez, degetele nu mă mai ajută la nimic Stau în fața orchestrei Dar între ea și mine se înalță zidul neîndurător al tăcerii Tocmai de aceea te-am sătuit. Renunță la concert Sau dacă nu, măcar lasă-l pe Clement să dirigeze Clement Poate mai bine pe vizitiu de pe Grinzing Ce gezi Să-ți lipești urechea de pieptul calului bolnav Nu-i scrisoarea, Carl Dăm să semnez. Ai semnat-o, dar nu ai citit-o. Nu, nu. Un surd dirijând o orchestră. E și așa un lucru nu. al naibii de încurcat. Dar un surd dirijând o orchestră care își dă seama că e surd? Asta e de o de ori mai primeștios. Nu trebuie să ne pierdem speranță. Roagă-te, Ludvig. Pocăiește-te, de păcatul trufiei. Ai mâniat pe Dumnezeu Hai Și îi pune lipitorile Profesorul spune Ai că... Ai dreptate, Carl Păcatul Trufia Dumnezeu și profesorul vor fi mulțumiți Am să mă pocăiesc Am să-mi acopăr tot trupul cu lipitori Și... Și du scrisoarea lui Clement Groparul sinfoniei a treia. A domnule Beethoven, n-am ce zice Domnișoara Guiceardi, dumneavoastră? Ah, de deci ce ai musafiri? Bravo! Și cine este, mă rog, acest domn care nu te lasă să vii la lecție? Nu e tocmai așa, dar oricum vă rog să mă iertați mm, Să mă iertați, să mă iertați Toți bărbații știu una și bună, gafă după gafă și pe urmă scuze ipocrite Domnule Beethoven, sunt supărată foc pe dumneata. De ce? Eu fac atâtea gafe că nici nu mai apuc să-mi cer scuze ipocrite. Mă ții ca pe jar, așteptându-te și. Vezi? Până la urmă, n-am avut răbdare și am pornit eu pe urmele dumneata. No, nu, nu am atât de bunăvoință. Da, e un dalmeș-balmeș aici la dumneata e... Ți-am spus și data trecută Să uh -huh. faci puțină ordine De fapt, eu am făcut Stași, stași, Ești da. atât de rău încât nici nu merit să te ascult Dar asta ce Lasă-l acolo ah, Ce, ce surpriză Păi astea sunt? asta e un cu culipitor Ia mâna când îți spun. <laughs> îți lași sânge Domnul Beton e o dată, că... O, oh, da... Antipatic ești azi? Am trebă în oraș. Ludwig! Ludwig! Stai! E... Unde s-a fi dus? Lasă-l în pace să se răcorească. Ah, da. Ce fi cu lipitoriile astea? Îmi permite să mă prezint. Carl Caspar Van Beethoven. Fratele lui... Îi face bine să se înfurie, domnule. Nici nu știi ce bine îi face. De fapt... Cred că totul e legat de concertul de mâine. Să mergem? Da, nu știu unde se pun cheia. Ia-o și du-o. Îl găsești cu siguranță la Contesa Tereza Brunșvic. Julieta ah, Bine ai venit scumpă verișoară Nu te întreb ce vânt te aduce Trebuie să fie un adevărat uragan. Pot să mă așez? Te rog, te rog N-am să te țin mult ah, Da Câte de când nu ne-am văzut? Cel puțin trei ani, nu? Cred că arăți încă destul de bine Dacă ținem seama de... Vreau să-ți spun de la început Că sunt aici pentru a te ruga să mă ajuți Poate așa ai să faci oarecare economie De aroganța ta obișnuită rostul aroganței mele să ridice prețul gingășii italicii. Oh. Spui că ai venit să mă rogi ceva? Da, e vorba de Beethoven. Ce vorbești? Spune, spune. E grav bolnav. Ce are? Asta nu pot să-ți spun. Cred că l-ai văzut în ultimile zile, doar îți predă lecții de pian. N-ai observat nimic? Ei, o anume agitație, dar asta la el e ceva obișnuit, mai ales în unei prime audiții. Și stai... Da Parcă am avut impresia că se te de apoplexie Apoplexie? Ludvig? Ți-a spus el? Lasă, nu te speria, nu mi-a spus nimic Dar, dar au apărut niște lipitori grețase într-un borcan Împreună cu un domn nagurit care părea să fie fel mareșalul lor Domnul acela e fratele lui Sărăcuțul Dar spune Ce e cu boala asta grav, Julieta. N-am dreptul să-ți destanuiesc nimic Foarte bine Am să-l întreb direct pe el Ah. Încep să ghicesc E vorba de niște situații pe care mi-e îngăduit să le influențez Dar nu se le și cunosc Pare absurd, dar așa e În ordine, spune Se află într-o stare în care nu-și mai poate prezenta sinfonia mâine la Teatrul Andervin Asta e hotărârea lui? Într-un fel, da Cum adică? Hotărârea într-un fel e a lui și în altul nu? Părerea medicului Un mare profesor e că dacă dirigează riscă o adevărată catastrofă Dar nu pricep nimic, ce i s-a întâmplat? Te rog să mă sprijini. Eu? Pe tine? Cum? Pe mine Dar mai ales pe el Ah. Pe Beethoven? Da L-am convins foarte greu Să-i propună lui Clemen dirijarea concertului de mâine Și-a acceptat? Da Așa cum îl cunosc, așa cum îl cunosc și tu Se poate să răzgândi în orice moment M-aș mira mult dacă s-ar întâmpla altfel Julieta Omul ăsta trăiește o nenorocire îngrozitoare Dar urmările ei s-ar putea zeci Dacă riscă să dirigeze acest concert Nu știu despre ce vorbești Nu-mi pot însă imagina pentru Beethoven O situație mai disperată și mai asemănătoare Cu o sinucidere Decât să lase pe seama lui Clement Prima audiție cu Sinfonia a treia După asta cred că n-ar mai fi om N-ar mai fi om dacă eșecul concertului S-ar datora chiar lui Dragă verișoară, așa putem continua mult și bine Logotnicul meu, domnul Galenberg Trebuie să sosească în curând ce vrei de la mine Vreau Aș vrea Fie mult Fie foarte mult Ce înseamnă foarte mult? Să-l sfătuiești pe Beethoven Să renunțe la dirijarea concertului Și mult? Să nu-l sfătuiești să dirijeze Am înțeles Nu-mi dai niciun răspuns? Păi o problemă fără să-mi spui Care sunt datele și încerc să ți o rezolv pe loc. Asta nu e mult sau foarte mult. ci prea mult, nu crezi? Și totuși un răspuns. Poate azi după amiază, la Beethoven. Voi fi acolo după ora 5. Tô de voz neste, Carlos. Am trecut pe la Hofmeister, am cerut conturile și le verific Nu știu cum arată conturile, dar buzonarele mele sunt mai pustii decât teatru din Strasse, Când se cântă o opera de salieri Odată și odată tot va trebui să sfârșesc cu acest domn Hofmeister E multă neorânduială, Ludwig E o neorânduială cinstită Așa ceva nu există. Astea sunt copilării. Știu, Carlo, cinste înseamnă ordine. Dar ce crezi tu? Orice ordine înseamnă cinste? Nu mi-a plăcut niciodată de vorbăria fără rost. Nimic nu se fabrică mai ușor din cuvinte decât iluziile. De aceea prefer cifrele. Ce spun eu despre binele tău? Zău? Vă pasă de binele meu mult mai mult decât de mine <laughs> ah, Pentru tine o omenire perfectă ar fi o omenire fără oameni În primele trei luni ale acestui an, din cei 300 de șilinci Ce Stai aici ca să mă păzești, ca. Stau aici pentru ca să te ajut, Ludwig Dacă ai vrea cu adevărat să mă ajuți, primul pas pe care l-ai face ar fi dincolo de ușa asta Ți-am mai atras atenția azi dimineață că nu sunt dispusă Trebuie să lucrezi și nu sunt în stare dacă simt că cineva stă aici și mă spionează eu te spionez Bine, dar asta e... Vă e să nu mă duc la Clemen și să-i spun că totuși voi dirija mâine <gântări> Pentru asta mă păziți cu rândul, tu și Tereza, așa e? Dacă ții atât de mult, pe partea mea du-te unde ai poftă Pun prin soare pe ce dorești, că în curând își va face și ea apariția Da, dar de -a pune prin soare, ar trebui să ai și pe ce -și ești ca un rob, dar ești ca un ermit unde sunt banii? Habar n-am. Dacă mai faci rost de mai mulți bani, da. Mă rog, asta ar fi un ajutor. Ai 35 de ani, Ludvig. Ce ai scris până acum, ar trebui să-ți asigure o viață tehnică, chiar dacă... Chiar dacă n-ai mai scrie nimic altceva de acum înainte. Și, și, de, de ce? De ce să nu mai scriu nimic de aici înainte? De ce, Carl? Ludvig, știi că mie nu-mi place prefecătoria. Ești serios, bolnau Așadar... Dacă n-aș crede în vindecarea ta, n atât Pentru ca să urmezi tratamentul pe care ți l-a prescris domnul profesor Waring Totuși, trebuie să fii pregătit pentru orice Dar ce faci? Mă pregătesc pentru orice Îmi încalzi șismele, după cum vezi Mă duc la Clement Cum? Cum, cum, cum, cum, cum, repede, Carl. mă duc repede, ca din pușcă. Asta nu se poate Voi vreți să mă salvați nimicindu-mă Bine, dar asta e o batjucură pe care n-ar suporta-o nimeni Dar ai scris? Tu ai scris, nu eu Ai semnat? Răspund pentru semnătură, dar nu și pentru ce e deasupra ei I-ai dat scrisoarea în mână? Desigur Și ce a zis? A citit-o? În fața mea, nu Nu-i nimic, chiar dacă n-a citit-o în fața ta, tot a e a fost încântat Dă o corabie pe mâna unuia care n-a dincolo de prater Și se va crede născut să comande flota britanică Nu-l cunosc pe Clement Dar cred că nu poate fi prea fericit aflând astăzi Că va trebui să dirigeze mâine Tocmai, tocmai De ce să-l pună în situația asta? Un potlogar nefericit ar fi împotriva naturii Nefericirea e rezervată oamenilor cinstiți Asta face parte din ordinea pe care o aperi. Bună ziua! Cum te simți, Ludvig? <laughs> Ai văzut iubitul meu, frate. Excelent, Tereza! mă simt excelent. Deocamdată pe mine am să te rog să mă ierți. Pleci? Închipuieți, am o întâlnire de afaceri foarte importantă. Vrea să-l anunțe pe Clement că s-a răzgândit. Totuși va dirija mâine. Am mai fost cineva pe aici? Nimeni. Ludvig... Nu poți face asta. Ba, pot și încă foarte bine. Ți se pare, ai avut o nouă criză azi dimineață, nu-i așa? Când eram mic îmi plăcea plăcinta cu a grișe. E și ce cu asta? Acum nu pot să o sufăr. Faptul că ceva a fost nu înseamnă că o să și fie. Dacă în timpul concertului sau chiar al repetiții s-ar întâmpla ceva, ar fi un dezastru ireparabil. s ai putea pierde veniturile și pentru lucrările de vechi. Știi cum e lumea. Știu, știu cum e lumea. Dar nu știu cum poate să fie dacă dirigează eu, s-ar putea să iasă prost Dar dacă dirigează acest geambaș rătăcit în muzică Atunci catastrofa e sigură Ești drept, Ludvig Mulți cunoscători îl socotesc un dirijor rânzestrat Să-și dea ei lucrurile pe mâna lui. Că nu merită disprețul tău Nu? Atunci de ce când a citit scrisoarea Nu a simțit că iar degetele cu care o ține Că-i se că lumea în fața ochilor cu care a citit-o De ce n-a venit să mă întrebe? Omule, ce coșmar tulbure ți-a un asemenea gând împotriva firii. Eu să dirigez sinfonia ta? Aș face una ca asta numai dacă te mort. De ce n-a venit să-mi pună toate întrebările astea? Poate că ai dreptate. Poate că orgolul lui a fost mai puternic decât omenia. Recunoști, deci, că aștepta privejul ăsta cu nerăbdare. Bună ziua la toată lumea! Julieta! Eu, după amiază încântătoare, plouă, bate vântul, ciorile croncării... Ah, Tereza, scumpa mea verișoară, ce, ce surpriză! Bună ziua, Julieta. Domnule, domnule Beethoven, te-ai purtat atât de urât azi dimineață, încât am venit să-mi cer iertare. Oh, Eu am treabă în oraș. Oh, nu e nevoie să o luați la sănătoasă din cauza mea, plec într-un minut. Am auzit un zvon oribil, oribil! Despre ce-i vorba? Sunt sigură că e o gugumănie, dar ce mi-am zis? Hai totuși să te întreb. Pe cine? Pe mine? Despre zvonurile care circulă în saloanele aristocratice din Viena? Da, pe dumneata Se spune că l-ai lăsat pe Clement să dirigeze prima audiție cu Sinfonia a treia Giulietta Și că nici la repetiția de mâine dimineață nu ai de gând să te prezinți Dă-ți da seama ce faci nu e așa că e o gugumănie? O auziți? Ce zice Tereza? Carl, tu auzi o gugumanie, strașnic de cuvânt. Glorie veșnică celui care l-a născocit. Da, o uriașe gugumanie. Îți mulțumesc, Julieta, Mai pentru ce, scumpă verișoară? Sunt fapte care ne seamănă mai mult decât propriul nostru chi. În locul tău, crede-mă, aș evita și faptele, dar și oglinda. Ah, încă încă ceva, domnule Beethoven? Tot ce vrei? Cum stai cu sănătatea? Cu sănătatea? Da. În toată Viena n-ai să găsești unul mai zdrav ca mine. La ah, crezusem, crezusem că ai tifos sau holeră. Dar așa, da, e în ordine. M-am dus, pa! Mâine dimineață, dumneavoastră Viciardi, sunteți invitata mea. Și tu, Tereza, și tu, Carl. Mâine repetăm eroica. Mâine voi avea o zi bună. Cine? Intră! Vă deranjez? Domnul Clement! Da eu! Omagiile mele, doamnă contesă. Vă a să zic că, până la urmă, tot ai venit. Domnule Beethoven, am citit scrisoarea dumneavoastră azi dimineață și am fost atât de evoluit, atât de stupefiat, încât... Nu, nu, încât... nu, nu e cazul să vă faceți probleme, domnule Clement. Fratele Lasă meu! Lasă-l, Carl! Lasă-l să-și facă probleme! Vreau să aflu felul domnului Clement de am vrea binele. Pe scurt, domnule Beethoven... Eu vă implor, reveniți asupra acestei hotărâri. Dirijați-vă singur, Sinfonia. Domnule Clement. E o operă grandioasă. Nu puneți-o astfel de povară pe umerii mei. Nu ar fi drept și nici nu aș fi în stare să o suport. Îți mulțumesc, Clement. Mi? Îți mulțumesc pentru că îmi dovedești încă o dată imortalitatea speției umane. În cele mai negre timpuri, când nu mai aștepți nimic, scântează lumina caldă a omeniei și speranțele renvie. Salut în dumneata această lumină și îți mulțumesc pentru că, pentru că ai puterea să o produci arzând. Dar, bine ai venit! Cu toate că e încă noapte, am zis să intru. Repetiția începe la șapte, mai avem un ceas. Repetiția la șapte dimineața. Ce zici de figura asta? Când au auzit domnii din orchestră, li s ar fi muiat gulerele de indignare. Dar, da, orchestra asta nu-i pe gustul meu, știi foarte bine. Teatr, Andervin, bă, are niște alămuri care parcă sfăre, nu cântă. Bine, dar tu n-ai nevoie de alămuri, nu? Azi am o zi bună, hai să vezi. Hai! Ambraca, Ludovic. Ludvig. Se face târziu. Da, da, da, da, da. Ieri am fost cam... Ce bine că nu mai ai lăsat singur în ziua asta. Pentru mine e ca o zi a judecății de-apoi. De ce ai chemat-o pe domnișoara Guiciardi? Știi când mă îngrozește singurătatea cel mai rău? Când trebuie să iau o hotărâre sau să înfrunt lumea. Ha, mai repede, Ludvig. Ambraca, te mai repede. Și spune, drept, pentru ce ai chemat-o? Dar oricum dreg, oricum mă sucesc. În fiecare zi în lumea și nu-mi găsesc un făgaș în ea. Mă simt ca o sabie silită să încapă într-o teacă prea îngustă. N-ai mai unde mi-a fi Jiletca. Când, Când despre domnișoara Guiciardi eu o tânără, pianistă plină de sensibilitate. Da. Uite și net, Hai să stai cu mine acolo, Carl, nu e așa? Da, Ludic, să mergem uh, Dacă m-aș vedea cu o zi mai bătrân 7 aprilie 1805 Dimineața asta ploioasă e poate cea mai amenințătoare din câte am trăit Ce se ascunde dincolo de la ei, mă rog, Domnule Beethoven, în numele întregii noastre orchestre, îngăduiți-mi să vă ce. Bună dimineața, domnule Clement. Vă mulțumesc Bun. pentru cuvintele bune. Mă bucur să te văd, mă bucur cu adevărat. Câte ceasul? Șapte fără cinci. Să intrăm în sală. Cât că ar fi bine să mai așteptăm câteva minute. Domnule Carl... Nu au venit încă toți instrumentiștii Repetiție la șapte dimineața Așa ceva nu s-a auzit De când există teatr under -in. ce pot să fac eu, domnule Crement? Dacă mai aveți de discutat, rămâneți din atoși Carl Carl, îmi trebuie o zi bună Catastrofa e dincolo de această ușă Cel mai înțelept lucru Ar fi să mă întorc acasă Acum ce rost mai au în apoi tu nu mai poți da. Repetiție la șapte dimineața Și încă pe o ploaie ca asta. Dimineața, domnilor. Începe repetiția Domnule Clement, un moment Da, vă rog Azi dimineață am mai introdus în partitura un flaut bine, dar De unde? Partitura ne-a fost dată, a fost Dacă era în partitura, da, dar așa Știți, pentru lucrare e mult mai bine De, de unde să ia un flautist La șapte dimineață? Ludvik, vor căuta. Începe cu partea întâi. Ca nu mai tacă spleanca! Domnule Clement, ori îmi dați flautistul, or dacă nu. Bună dimineața, domnule Beethoven! Ah, domnișoara Șoară mă bucur că te văd. Ți-am promis că vin? Am venit. Nu m-am mai trezit așa de vreme din Ziua Comuniunii. Da, nu pot să stau mult. Ne vin musafiri din Salzburg, așa că te rog, începe o dată. Ah, Ești grăbită. Atunci ce loc aici, în stal. Da. Prin urmare, atențiune, partea întreia! Ce scrie acolo? Percuție! Dumneata, dumneata! Prea tare, vă rog, vă rog, foarte mult! da capo! Bună dimineața, domnișoara cu Iciardi Ah, dumneata? Da Ați vrut să vă delectați un pic cu arta profesorului dumneavoastră. Mm. Pentru un frățior ești destul de răutăcios Beethoven e un artist adevărat Da, am prea multă încredere în gustul dumneavoastră, Pentru ca să nu-l verific încă o dată tal meu S -s -s. Se uită la noi Se uită la lumea voastră. Luăm o scurtă pauză, domnilor, până când domnișoara și domnul își vor sfârși cu <gângătă> Ce mojicire. <gântă -i> Dar, domnule Beton, asta nu-i frumos din partea lumii Una Bună dimineața, Ludvig. Tereza. Știi, Teresa, merge bine, oh. bine de tot Aud până și bătăile de inimă ale orchestrei Am o zi bună Acum totul e să fii liniștit, Ludvig, și să te stăpânești Liniștit? Da, da, da, da. bună povață asta e grozavă la tine, Tereza Dai o obozitor oh. de bune Atenție, domnule! Vreți să rămâneți, doamnă Contesa? Am să rămân câteva minute Vă mulțumesc că m-ați condus, domnule Dar nu e nevoie să vă mai deranjez. <laughs> dacă mă îngăduiți, știți, e o zi imposibilă Acum repetiția asta după masă, corpul de balet da. Seara concertul Și trebuie să verific dacă totul e în ordine Liniște! Mulțumesc, la revedere La revedere, Contesa, ce răcnete, Doamne, doamne, sfint Atențiune, domnilor. În urmare, alegro comprio. Gata. Ia locul noi aici, Tereza. Îl cunoști pe fratele domnului Beethoven, nu? Ah, am avut onoarea mai demult. Ești mulțumită, Julietă. Sunt întotdeauna mulțumită când îl aud pe Beethoven dirijându-și el însuși creațiile. Mm -hmm. Eu aș fi mai mulțumit să-și le audă el Ce vrei să spui? Carla, cum e? Cum poți? Îți urește mei, Nic, fratele Domnule și el lați, doamneșoara Nu îl urăsc Îl cunosc și îl apăr Îl apăr? Îl închidici și să împlinească ceea ce rațiunea lui de exista A, ați auzit probabil că l-am împăvățit să nu vine azi ci. Bine, dar gândiți-vă, dacă are o criză O criză? ce Criza? Nici nu vreau să-mi închipui Totul este să termine repetiția cât mai repete. Niciodată nu mi-am dat seama că acum, că armonia sufletească e o stare foarte fragilă. Fragilă și trecătoare. Auzi? Dincolo de armonie, e pulsația unei forțe uriașe. Nu pot să cred în seninătatea acesti muzici. Doamne, cât de nedrept poți să fi? Vrei să măsori oamenii după legile propriei dumitale vanității? facem o pauză. Să rămână numai grupul de corde. Cât e ceasul? Cap? Opt și Până la nou ar trebui să termin, Ludvig. Eu... eu plec, domnule Beto. Îmi pare rău, dar n-am ce face. Ne sosesc musafirii de la Salzburg. Da, la urmă, urmelor. nu-i decât o repetiție plictisitoare. Mi-a plăcut de... tare mult până acum. Simt că e ceva nou. Vidi seara la concert? Cu toată liota. Ah, dacă nu te-ai înconjura cu atâtea mutre neroade ce spune, chiar ți-a plăcut? Da, domnule Beethoven mi a plăcut mult Când dirigezi orchestra Ești ca Jupiter aruncându-și fulgerele Ludwig, ce faci cu grupul de coardele? Ai spus să aștepte Deci ți-a plăcut, nu așa? Da La revedere și... Pe diseară! Luăm pauză! Pauză pentru toată lumea! 10 minute! Domnule Beethoven... Cam cât vă gândiți să dureze repetiția N-ar trebui să prelungești prea mult, Ludvig Tereza, Tereza, ce zici? Fata asta e o ființă care De unde n-aibă așa libertatea asta interioară e prin viață ca un purice În blana unui câine bătrân e exact, la locul ei La Ludvig, loc, la locul ei Domnul Crăiment te-a întrebat cât durează repetiția Știi, un câine bătrân părăsit de purice Ca un cadavru Repetiția? Când va fi nevoie? Eu sunt acel câine bătrân de care nici și nu mai au nevoie. E, orice s-ar spune domnul Beethoven nu excelează prin răspunsuri prea precise. Omenire are nevoie de ființe ca ea. Trebuie să fim drepti, Asta e. Hai să ne așezăm puțin, Ludvig. Uneori simt că mă înnăbuș. Parcă aș fi osândit să-mi clădesc în fiecare zi propria mea închisoare. Nenorocirea, nenorocirea, e că nici măcar nu mă las în voia durerii. O putere neghiabă, dar profundă, mă silește să pun ordine chiar și în disperare. A venit Flautistul! Pe când ea, dezordinea fericirii ei e un fel de miracol. Flautistul? Foarte bine, foarte bine, da? Ar trebui să te concentrezi asupra repetiției, Ludvig. Câte ceasă? Am trecut 10 minute? Mai sunt trei. Ze așa, să mă concentrez. Glas răgușit al înțelepciunii, Tereza. Tereza, draga mea. Fără tine singurătatea mea e de plină. Dar nici tu nu-mi poți da mai mult decât iluzia nesingurătății Gata, domnilor, pauza s-a terminat. Nu fi îngrijorat, Ludvig, lucrurile merg bine. Yeah. Toată speranța mi era în prezența Julietei. Dacă vine, mi-am spus, înseamnă că sunt salvat. A venit, dar l-a plecat imediat. Da, a plecat imediat. Mă așteaptă, logodnicul Fantele la cezar o marșul funebru. Domnule Carl, domnule Carl, vă rog, vă rog, vorbiți cu fratele dumneavoastră. E aproape ora 1. Repetiția durează de 6 ore. Așa ceva nu s-a mai auzit. Nu știu ce să spun, domnule Clement. De partea a patra nici nu a fost încă vorba. Așadar, poftim. Și sunt muzicien, nu no Cum se va opri, să atragă atenție. Nu vă mai spun ce greutăți îmi creează cu direcția. Domnule timpanist! Domnule timpanist! Ce faceți? este aia obosită. Lucrează de 6 ore. Ce-i cu tine, Ludwig? Ești schimbat la față. Timpanist! Ăsta e... Ăsta e un... Are atât afinețe că l-ai putea înlocui oricând cu un catăr care scutură talanga. Pauza, dălăr! 10 minute! Nu vrei să termini, Ludwig? Poate îi chemi cu o jumătate de oră înainte de concert, și? Liniște. Gata! reluă pe dința! Pindu' astea e și măcar cele 10 minute pe care el singur le-a stabilit Repede, domnule, mai repede! Ce se întâmplă cu el? Nu înțeleg nimic Nu scapă niciun mijloc pentru ca să-și rateze concertul Dacă știam... Gata! Liniște! Liniște! Din nou, alegro, vivace fortissimo Minute. Ar completa stovit, Ludvig. e ceasul? Lasă-i să se ducă la masă. Nu strânge gulea rus, încă mă înnăbuș. Ce cu tine ești atât de palid. Dacă-ți scuturi bine visele, iese din el un praf usturător. Ludvig, Ludvig, hai acasă! Ca dintr-un coabor înbuxit. Carl, Carl! Unde fi fășneața aia de Julieta. Oricum, partea de Fortissimo A avut o puritate O excelentă orchestră Poate că nu mai durerea E adevărat tărm al singurătății Domnule Carl El nu te mai aute. Și cursa s-a închis Fiecare lucru cu rostul lui Soarele răsare Tereza dă înțelepte Iar cursa Cursa se închide De fi e e mică Păi ar trebui să te duci la o cauz, domnule Carl Ce să fac, Carl? Ce să fac? Nu aud nimic Nu pot să-i urmăresc Doamne În schimb, mă urmăresc ei pe mine Doamne, ce nenorocire Hai, hai să plecăm Să plecăm acasă, Ludvic. Hai să te odihnești. Hai să-ți revii și... Și-au dat seama că nu -i mai aud Am văzut asta pe mutrele lor Domnilor, domnilor, trebuie să punem în de aceste, acestei, acestei E un adevărat scandal Da, Carl, dezastru era aici, punctual la întâlnire, ca întotdeauna e nici nu mai vorbește Vă dați seama în ce Poate care dreptate Nu meriți să-l ajut în așa Chiar acum mea mă doare mai mult decât nenorocirea de lui Carl, Carl, ascultă-mă pe mine Cel mai chinuitor nu e să arzi Totuși, Ludric. Hai să mergem Totul e să arzi fără să te prefaci într-un mormand de și înghețată Asta e Mă duc să vorbesc cu directorul Ce anume? Să-i trimită pe muzicația acasă Să fug ca un laș Sau să merg înainte ca un bezmetic Carl Spune Carl Carl, ce taci? Nu știi o pe Tereza Sfaturile înțelepte curginea ca berea blondă Din polobocul lui Frau Seller Ludwig ispăvește Lasă-l, domnule Carl Sunt îngrozită când mă uită că mă șignește, nu. O face pentru că eu pot să suport ceea ce alții refuză. Și el știe asta. <gătări> Sfaturi. <gătări> Înțelepciunea are nevoie de cuvinte. norocirea nu. Eu... Ce-o fi, o fi. Gata, începem. Gata, gata, începem. Finale. Alegro molto. Multă, multă, multă, mult, ți înțelege? Mișcați-vă puțin, domnilor, nu stați așa, Țepeni. Încă n-ați ajut statui. voi scumpule, ești, ești, cel mai nărăvaș dirijor care a existat vreodată pe lume. Toată lumea vorbește de repetiția asta. Ce unde, dragul, te-ai dus cu Fantele, la Cezarul Hres? Fante! Lasă-mă <laughs> să te sărut! Domnilor! Domnilor! Repetiția de la ora trei cu corpul de balet nu s-ar puține. Dar concertul? Ce facem acum cu concertul? Peste două ore începe să vine publicul și-orchestra e complet stoarsă! Ce tot mor mai unul Dumnezeu la teatru, o Gata, gata! Fiți atenți, domnilor! Doi a patra! Asta e valabil pentru toți! Direcția are de gând să anuleze concertul. Să anuleze concertul? ha! Asta aș vrea să văd și eu. Eu întărăboi în oraș din cauza acestei repetiții că toată lumea bine din Viena va fi disa aici. Atenție! Deci! Gata! Nu le Orchestra lucrează de 11 ore Nu știu, nu știu ce să fac Nimeni nu poate să-l clintească Din încăpățănarea lui Lăsați-l în pace Dacă așa face Beethoven Înseamnă că așa trebuie făcut Erupția vulcanilor nu e gripă Să o măsor cu termometrul Ăștia sunt muzicanți studuie Nu nici Și a urmă urmii Nici nu pricep de ce vă amestecați Nu! Nu! Nu! A rămas cu vreo cinci măsuri în urmă. Groasnic! El cântă una și el dirigează alta. Ludvig! Ajunge! Ați văzut? Ați văzut? Sunt. Nu râdeți, nu râdeți, picăloșilor Iată și catastrofa Vă să zic că ei cântau altceva Ludvica, până la concert mai sunt încă două ore E de-abia șase, trebuie să te odihnești Și ei trebuie să se odihnească Nu v-am spus? Exact așa cum v-am spus 5 Este alegro Când una un și la un dirigează, dirigează alta. Alt. Ați văzut? Așa. Lumea se clăti, Tereza. Stă pe o eroare geometrică. Linia dreaptă, un vis cutezător... Nu mai cer cu, nu mai cer cu perfecția marginirii. Dar îi sprăvești odată, Ludvig! calmează te Totul e să ai puterea de a privi eroarea în față. De absurdități în numele pe care îl merită. Sau nu, nu, nu, nu. Mai bine, poareclești o armonie divină. Cum am putea să-l ajutăm? Trebuie să-l scoatem de aici. Nu. Nu. Totul nu e să o privești în față. Totul e să rămâi drept. După ce ai privit-o Tu să rămâi, Beethoven În lumea asta gheboșată Cineva trebuie să rămână drept Lui sunt sortite trăsnetele Furia vigililor și până la urmă Securea lacoma tăitorului Dar cineva, cineva trebuie să rămână drept Ce pot să fac? Ce pot să fac? Cum pot să rezist morții Care s-a și strecurat în mine? Cum poate să reziste un surd care compune muzica Orbi, pictați Ciungi Cioplii statui Șchiopi Alergați pe culmile Tirolului Să ne strângem cu toții Toți schilozii Toți pecetuiții destinului Căci eu sunt surd surd, surd Și muzica se revarsă totuși din mine Ca sângele meu Ce geniu al stupidității Destinul în semnele puteri, îmi neputința Iar lor li se retează brațul cu care ar putea schimba înfățișarea lumii Deci asta era Tereza Surt Da, asta Îți dai seama ce crimă ai săvârșit? Acum să mergem, Ludwig Beethoven, te rog, te implor, nu pleca Rearepediți-a acum, fără nicio pauză Hă? Hă? Uite, cu Guiceardi, ăsta e triumful lipitorilor. Erau într-un borcan, l-ai spart și acum s-au răspândit în toată lumea. dă o fugă acasă, te odihnești un ceas și pe urmă... Nu te lua după ei, Beethoven. Ăsta nu e frate. Eu, eu e o, o desagă. Desagă cu tărâțe. Doar e vorba de eroica. Eroica, nu? Eroica? A, ah, da, eroica, da. Dar cum să dirijezi o orchestră pe care nu o auzi și care râde de tine? Asta, într-adevăr, nu se poate. Pentru nimic, pentru nimeni, dar pentru eroica, da, și pentru tine. <laughs> cum, cum îți fremătă buzele, Vroiam să fiu o fereastră, da, da. și chiar asta sunt... O fereastră prin care nu se vede nimic. Nu-i adevărat, nu-i adevărat! Domnilor! Domnilor! Duceți-vă să vă odihniți și la opt fără un sfert precis fiți înapoi. Domnule Clement! Da? Concertul va fi dirijat de dumneavoastră. De mine? Vă rog, dar asta Este imposibil, eu n-am repetat. Vă rog foarte mult, nimeni să nu plece! Cum de mine? Ce tot bodoganește unsul lui Dumnezeu? Vor să-ți... Nu-i spune asta, Julieta. Nu! Ha? Ha? Nu înțeleg nimic! Reia repetiția acum! Imediat! Acum! Reia repetiția imediat! Imediat! Răia repetiția imediat! Răia repetiția imediat! Da, da, sigur, sigur, Julieta. Ai dreptate Domnilor, reluam repetiția Ah, Beethoven Bravo, îți mulțumesc din suple Ia taci, puțin Oare aceste lovituri Poate că e chiar destinul Ceva, Ludvig? Nimic Ce scrie acolo, Ludvig? Ludvig, ce scrie acolo? Ce scrie acolo? Nimic Nimic Așadar, domnilor Încă o dată, partea întâia De capo. Ați ascultat EROICA Scenariu radiofonic de Pavel Câmpeanu Au interpretat Gheorghe Dinică, Silvia Popovici, Constantin Rauțchi, Eme Iacobescu. Regia artistică George Teodorescu